Щось із серцем. Автомобіль поволі з'їжджав у провалля. Дуже поволі. Водій сидів, заплющивши очі, схрестивши руки на грудях. Він знав, що цієї пори на трасі нікого немає. Дорога ледь-ледь нахилена. Якщо не взяти кермо і не повернути вліво, то машина за кільканадцять хвилин сповзе на круте узбіччя, перекинеться і полетить шкереберть у прірву. Ті, хто був необачний, уже не один і не два між валунів на дні. Ці обгорілі остови автобусів і таксівок щоразу жахають туристів. Але вони з необережності чи з утоми, а він з'їжджає очевидічки, тільки що з заплющеними повіками. Помалу. Ні туди поспішати нічого, ні назад повернутися неможливо. Перед очима спливли останні роки. У семінарії навчали всього, і навчали непогано. Як правити служби, як проповіді казати – не вчили про те, як має вижити вчорашній поліський хлопчака, що йому трохи за двадцять, посеред голого та врійського степу, між чужих, ну не чужих, а трохи дивних, людей, що не вміють чи не хочуть ані служби вистоїти, ані казання вислухати. Ні навіть привітатися побожно. Здрасті, батюшка! Сміхота! Але найважче було з місцевою владою – Скільки виходів, скільки вичепів під усякими кабінетами, доки участок виділили. Участок! Посеред сухого таврійського степу. Тільки й того, що було де хреста вкопати. Хреста! Що той хрест, коли навкруги пусто голо? Проте до Христа, на обідні, вечірні панахиди, за здоровні, молебні, потроху потроху почали сходитись люди. Спершу троє-четверо, згодом-перегодом усе більше. «Прості репані хахли», як вони самі кажуть. І з того села, що на його вигоні ця ділянка, і з тих дальших навіть. А з селища приїжджали. Там таке селище будь-будь, за тумами. домами. Приїде двоє-троє. Постоять оддалік біля своїх джипів і, не добувши до кінця, сідають та їдуть собі. Одна, що врізалася в пам'ять, навіть з лімузина не виходила. Приспустить віконце, послухає і газу. Розкішний такий лімузин, червоно-блискучий, як на обкладинках журналів. Не раз потім згадував той кадилак і ту парафіянку. Зрештою так же і написано, де ваш скарб? Там ваше серце. А проповіді виходили добрі. Гомілетику, навчальний предмет про майстерність проповідництва, він ще в семінарії найбільше любив. І слова добірні та звичайні, і приклади в самісіньку точку. Він же знає життя цих репаних. На полісі між такими, по суті, виріс. А як з тими... Із селища, говорити, не знав. Та вони й не наближалися. Селяни ж підходили, переважно жінки. Ходити ходили, вже й про ту чи ту потребу просили, одначе скринька для пожертв завжди порожня. Навіть за квартиру хазяйці, яка тут же, серед парафіянок, не бувало чим заплатити. А матушка вже на п'ятому місяці. Що ж то далі? Вони просто не розуміють, що пожертву треба давати. Вони думають, що нам держава мінімалку платить. Пояснив одного разу священик із сусіднього благочиння. Ти їм отче за десятину проповідь скажи. Проте якось підрулили не ті, що казання слухають, а зовсім інші. Мов, так і так. Є спільні інтереси. Існує схема, як ховати гроші від податкової. Ти нам, ми тобі. В деталі вникати не треба. То не цікаво, не потрібно, та й не вашого розуму діло. Головне, що буде і храм зводитись, і на пелюшки вистачить. І нам на пожиток. А вже ми, як доведеться за вас, перед владою слівце замовимо. Храм справді почав зводитись хутко. Ось під мурівки закладено, а ось і стіни женуться вгору, ось уже і маків касяє на весь окіл, і дзвін розлягається ген-ген рівним степом. Роботи ще чимало, а вже ж, бо ж і тинькувати ззовні, і внутрішні опорядження, але іконостаса вже замовлено, і служиться не просто неба, а таки церкві. Щоправда... Ще хучій зводився дім священика. За новітнім проектом, як в каталогах, він величався проти маленьких, мов іграшкових хат місцевих селян, мов багатий дядечко з діаспори. По тому на подвір'ї вже стояла й машина. Не така, звісно, як у тих приїжджан, але все-таки. Радів батюшка, раділа матушка, з заздрісним оком позирали за високу загорожу. Добрі люди. І тут несподівано скоїлась біда. Щось зламалося в тій схемі, або ж вона була призначена діяти лише якийсь час, грошей раптом стало менше, менше і ще менше, і врешті пропали зовсім. Як місцева річечка в степу тече, тече, потім міліє, невдовзі лише покісточки, а за кілька днів потріскане дно волає до неба. Та якби тільки це. Стали круто підрулювати до батюшкового чудесного котеджу короткострижені братки у тренувальних костюмах. Борг! Повертай борг! І якби тільки це, стали підрулювати і до церкви, завалювати всією бандою до храму та зривати служби. Поп, віддавай наші деньги! Люди, ваш поп обакрал нас! Ставало і соромно, і страшно. Жінку з дітьми одвіс на полісся. Сам ходив до Божого дому, як з хреста знятий. Відмикав, служив, переважно сам один, в порожньому храмі. Бо люди, забачивши таку Веремію раз і вдруге, і наслухавшись небилиць, що не від звідки налетіли в село, перестали ходити до церкви. Урешті отця поставили на лічильник. Тепер із дня на день він ставав винен благодійникам усе більше, ані звідкіль не було ради. Попервах зопалу продав дещо з хати, а роздивився ба ні всюди клин, всюди зашморгом сходиться бандюківська ласка. І тоді отець вирішив просто вибрати час, сісти в машину. І поїхати на південь у гори, де бував не раз і не два, на трасу, коли вона безлюдна, і, прийнявши руки з керма, просто їхати, аж доки не зірветься в прірву. Нехай то буде нещасний випадок. Він так і вчинив: замкнув храм, замкнув дім, сів і поїхав. На трасі було порожньо. Не сезон. Ось воно, те місце. Тихий рівний спуск упрірвав. Тільки б духу хватило. Заплющив очі, відірвав руки від керма, перехрестився і склав їх на грудях. П'ятнадцять хвилин, а тож не більше. Уже. Певно, десять. Зараз, мабуть, 5, 6. І ще хвилина. Ще. Тільки б хватило духу. Ще можна спинитись, але ні. Тільки б хватило духу. Раптом поруч вереск нелігально. Хтось кинувся до його дверцят, Рвучкові відштовхнув від керма і натиснув на педаль. Автівка спинилась на краю провалля. Неподалік стояла інша, червоно-лискуча, дамська із дорогущих. А тут за цим кермом сиділа його власниця, така ж доглянута і модна, як і її Кадилак. — Що з вами, отець? Е, — Я їду, дивлю. Ваша машина тихонько катится. Вы сидите с зажмуренными глазами. Что-то с сердцем?